أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفله ونعوذ بالله تعالى من شلور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويحرره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 Vë këllë bidëatin dhalalah Vë këllë dhalalatin Fën nëri thumë emma ba'du I gjithë falëndërimi Absolut I taqën vëtëm Allahu Jelle Jelaluhu Zotit të botra vë kriusit të gjithësis Për shëndajtjat mëshira Bëkimët të Allahu Subhanahu wa ta'ala Qofshmi më të mirin dhe zëtriju Në për nga marru Muhamedin Sallallahu alaihi sallam Më shokët të ti besnekë Me faminë të, të ndarshme dhe të të cilat e e të me gjithë ata muslimanë të cilët e ndjekën rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Eminën ditën e bekuar të Allahu xhalle xjalaluhu, me të cilën ditë Allahu te bareke u teala e ka veçuar ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e Xhomas, e cila ditë kemi thënë se tek dietarët ka për çollim madorimin e Allahu xhelle jalalu për kujtimin e tubimit për para Allahu te bareke u teala se njëri u një ditë prej ditëve do të dal para Allahu xhelle jalalu vet me Zotin e tij duke e marrë nga llogaria Allahu te bareke u teala andaj kjo ditë ka për qëllim këto simbole këto manifestime në zemrën e besimtarit andaj është edhe veçue me lexim të veçantë të Kuranit është vequem me përshëndetit të veçanta dhe pengamerit sallallahu aleyhi sallem Andaj është prej sunetit të pengamerit aleyhi salatu dhe selam Dhe prej vlerave të mëdhoja që në këtë dit të shtohen dhe të shpeshtohet Salavati përshëndetja dërgimi i përshëndetjeve nbi Muhamedin sallallahu aleyhi sallem E gjithë kjo duke manifestu e madrimin Allahu gjele gjele luhu dhe begatin të se nga i ka dhuru Allahu te vareke va te are Andaj në këtë dit ajo e më e mire cila veqohet pas namazit të gjumas pra prej vlerave më të mloja pas namazit të gjumas është ndalja me ajetet është ndalja me ajetet me fjalë të Allahu gjele gjele luhu duke më mundu me ndjertë udhëzime, këshila drejtimet të se nga jeb kjilibër i madhi Allahu Gjelle Gjelalu kemi mbet në fjarët e Allahu të bare kjo e të ara të surës e nëgjëm të surës e nëgjëm dhe tregum në fillimin e kësaj sure sa Allahu Gjelle Gjelalu e ka cilësu këtë sure dhe ka emërtu me emrin e yjeve dhe kemi përmendë se në Kur'an yje të vinë në dy kuptime dy kontekste Konteksti i parë, kuptimi, domethënia e parë e yjeve në Kur'an është zbukurim i qiellit. Është zbukurim i chatis së tokës, e cila është qielli. Ande Allahu xhallahu ole ka vënë në surën Mulk si zbukurim i qiellit. Në kuptimin e dytë, yjet kanë ardhur në Kur'an në kuptimin dhe e domethënjes së udhëzimit, se njerëzit i gjejnë të rrugët të e tyre, i gjejnë drejtimin e tyre uzhoan në përrendë të caktuar të zot i sinojnë nëpërmjet yjeve. Në këtë di kuptime dietarët kanë përmend se kjo sure në përbetimin në këto yje ka për qëllim di kuptimet se Kur'ani i Allahut, Fjala Allahu xhelle xjalalu, islamin e përgjithësi, është bukurimi më i madh i njeriu. Ush bukuria më e madhe që ka mundet më pas se njeriu. Të çenorit robi i Allahut si duhet, të çenorit i nënshtruar ndaj Allahut, të çenorit në rrugën më të mirë, të çenorit në gjahën më të drejtë, dëcëna ka kërkuar Allahu xhenel xhelal u prej neve kjo është bukurimi më i madh. Ashtu siç është zbukuru si zbukuruar kjo botë, ashtu siç është zbukuruar qielli, është zbukuruar toka dhe është zbukuruar universi, dhe këtë kjo me çka është zbukuruar është zbukuruar me krijimin e Allahut i tele nuk punon vetëm së drejtë. A nëse dojna me çën të bukur, duhet me çën në rrugën e Allahut xhallal xjalalu. Kjo është kuptimi par, i parë i kësaj sure dhe i përbetimit në yje. Dhe e dyta se njeriu me Kur'an, se njeriu me fjalët e Allahut, me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e gjen rrugën e duhur. E gjen stacionin e duhur. E gjen çollimin e krijimit. E gjen pse është krijuar kush është njëriju, kush e ka kriue, cilat janë kërkesat e ti, cilat janë nevojat e njëriju, cilat janë ligjët e cilat du të mindjek njëriju në jetën e ti. Të gjitha këto prej nga mirën, prej cilit burim vetëm prej fjallës Allahu Gjellë, Gjellë, u, dhe peng, fjallëve të pinga mirës sallallahu aleyhi, u esëllëm anaj disa djetartë e kam përmen se përbetimin e yjet i ka këto dikuptime, zbukurim dhe gjetje e rrugës e drejt. Dhe gjetje e rrugës së drejt Dësa i gjithë kurani Ja Allahu gjille gjelalu Ka për qëllim që njëriju në të drejton në rrugën matëmir Dhe më stalojë në hutin e ti Më stalojë në mendjen e ti Më stalojë në epshet e ti Më stalojë në të kanëmë të njërijut Sepse të kanëmë të njërijut Si do të ashofmi në ajetet e sa të vin Të kësaj sure e humbin Dhe e shkatrojnë Dhe e devjojnë Dhe e lajthitin Dhe e lojnë në huti të ranë Në jetë të vështirë E feja Allahu Gjelle Gjelalu E largëm prej shtypis E kësaj bote E largëm prej shtypis që e ka Kjo, kjo tokë Duk e besu Allahu Gjelle Gjelalu Madhërinë e ti Ticit e ti Emrat e ti të mdhej Pasaj duke e besu botën tjetar Dhe kjo jep një rijut Një flad të madhë Nuk ka flad ma i madhë Dhe freski ma i madhë Nëse njëriju me besu botën tjetër Me besu botën e përtejme Mos me mendu se dhe që kjo botë është fundi i fundit Nga se nëse njëriju ishte përkufizu e vetëm në këtë botë Kishtë njëriju më i miru Paramendane kanë dhënë djetarët njëriju që nuk e beson a khiretin Aje ditë që kam e vdekë në ditë prej ditëve Dhe mos besimi në botën tjetër Dhe bindja që kam e vdekë është prej strese në më të mloja për pikllimeve më trana, për imrzijave më të vështira. Ta dish me bindje që kimë ndruaj jetë dhe kimë përfundu dhe nga alla tjetër mos besosh në botën tjetër. A ka marrëndse kjo? A ka më vështirë se kjo, nuk ekziston. Andaj edhe shpejtojnë dhe nxitojnë në marrjen e hiseve të heqshit më të vloja. Mir pa Allahu xhellale jalaluhu, na ka dërguar kët libr për mena çetsua. I besu Allahut, i besu botës jetat. Sa atje mirë është përblimët Atje është jetëa e vërtet Ka dërgu pengamert Andaj, besimin e pengamert është prej freskive të kësaj bote është prej lumturive të kësaj bote Që njeri ju Ta beson Kryesën matë mirë Që njeri ju ti beson dhe ti njek Rrugët e pengamertve të Allah u gjellë e gjellë Sko ma mirë Allah i ka zxedh me zxedhën e ti Ne nuk i kena zxedh ato Allah i ka zxedh Njerëzit më upajtuan me zënë njëri si më të mirën s'kishin me mujt dhe gavoin dhe ja huçin, gjithmonë ja huçin, sidomos në kohrat e sodut. Ani pse pajtohen për një njerëz, pas shumë kohore fillojnë dhe e mallkojnë dhe e shohin kështu me radhë, ndërsa Allahu xhille xhelalu kur ta zgjidhë la muaqqiba li amrihi, tiç ka thënë Allahu xhallawala nuk mundet më me ndriçush ç'është me ti kurkush. Nuk mundet më me dal dikush me thonë Allahu jallallahu ka gabunë zgjedhën e Muhamedit, ka gabunë zgjedhën e Isus, ka gabunë zgjedhën e Nuhut, ka gabunë zgjedhën e shumë prej pejgamberëve Musës alayhi salatu vesselamiu. Jo, Allah e ka zgjedhë në mënyrë të përpikt me urtsinë ti, ti e tij, me dijen e tij e kështu me radhë. Andaj, neve kjo neve na e çetson zemrën, na e çetson shpirtin. Allah i ka zgjedhë ata njerëz pejgamberi ka bó, të dërguari ka bó, i ka bó komunikues dhe njoftuës me ligjën a Allahu Gjellë Gjellalu dhe neve kjo në e letëson rrugën në këtë bot Paslaj, në Kur'an më sohët besimin e caktimin a Allahu Gjellë Gjellalu njëriju në këtë bot nuk është ai cili e ka vullnetin apsolut njëriju në këtë bot nuk i ka dëshirat qishdoj e aj sikur që dhëtë vina ajeti i Allahu Gjellë Gjellalu ku ka thëtë Allahu Tebare Kjovë Tala emlil insani ma të menna A mësë mendon njëri ju se këna mishkuna për qefja ti Kjo ajetë shumë i madhë Kjo ajetë i cili Allah u gjenë le gjelalu e në e zbërëthen neve atë Egon, mrejna dhe në e qetë për jashtë Emlil inseni më të mënë A këna mjadhon një në njëri qatë qka e dojaj Kjo është pytje retorike Pytje në të cilën pytje është për gjithja vetë Jo Jo, Allah u dhëtë në nuk ja japë në njëri qka dojajaj ti deshira çka i ke ti nuk çkon Allahu për shtati. Edhe psikiatri është me një domethënie shumë më të lartë se sa kjo. Është një domethënie shumë më të lartë se sa Allahu mos mënëshkoj never për çefi, do ta shohmi. Mirë po në Kur'an çka më thot, thot besimin e caktimin e Allahu xhelal gjelle xelalu dhe kjo të rahaton. Të rahaton ata që ka dhënë Allahu, ata e kemërituar. Ata që s'ta ka dhënë nuk takon tije dhe kjo të ban rahat. As nuk nervozohesh asë nuk hidrosh, asë nuk zemrosh se Allah i ka dhën filanit ma shumë e pëse Allah i ka dhën filanit ma tepër e kështë të mëralë dhe pëse më ka privu muhe për e kësaj mesele e pëse më ka privu muhe për e kësaj pasurije jo, Allah i ka nda sendet Allah i ka nda sendet dhe neve që të comi me ndarën e Allahu gjelle gjelle vahara Allahu në Kur'an në mëson se neve duhet mi besu libra të ti Allahu gjelle vahara ka zbrit libra Dhe njëriju në e ka ndëru me libër Dhe libër është ndëri maj madhë njëriju Andaj në surën El Alak E qila surë e ka zbit e para në Kur'an Në ta Allah u ka fillu e me ngritën e njëriju Ikra bismi rabbi kelle dhi khalak Elle dhi khalak al insanë min Alak Ledza me emrin e zotit tanë i qili ka kryua E ka lidhë ledzimin me kryimin Sa Allah i thotë sejnë dhe bëhu dhe bëhën, dhe Allah i shkryun së e ndën, edhepse i din të gjitha pasaj ka thonë ajë cilë e ka kryu njërijun ajë cilë e ka kryu njërijun gjithar kanë thonë, këto ajete e, e kanë deru njërijun e kanë ngritë pozitën e njeri ko e kanë ngritë, e krakë le dzo, pa le dzim s'ka asë gjahë këtë bërë pa le dzu njërijun nuk ka mundë qimë përparu në asë një fush po si do mos në fushën e fejes në fushën më të madhe, Shka duhet njëri ju me investuhe Investimin ma i madhë Përpjekja me ma e madhe Arvatja me ma e madhe Mundi ma i madhë duhet mudan Në mbushin e zemrës me i man Në mbushin e zemrës me dhije për akiretin Në mbushin e zemrës me dhije për Allahun Gjelle Gjelalu Andaj, se ndi ma i madhë shka Kurani në e mëson është edhe libri Libri Allahu Gjelle Gjelalu Andaj, këte janë kushtet të cilat Allahu Gjelleali ka përmen në Kurani Dhe i ka detajizu Dhe i ka prur në formë të holësishme. Andaj to pika, këto boshtë duhet njeriu me çeni për qendru. Në Kur'an, nuk ka mundsi njeriu në Kur'an mësuaj për shkencat e kësaj bote. Jo. Allahu xhalla xhalalu qmiret me këto sende. Nuk miret Allahu xhalla me sendet e materiales. Allahu miret par me sendet e mbylloja, me sendet madhashtore, me sendet e zat, ja caktoi njeriu të fundin e tij. Ja caktoi njeriu te lumturin e tijna, ja caktoi njeriu te misionin e tij jetesor. Cilat jan misionet jetesore? Ne Allahun ne besuat, si duhet. Ne diten e gjykimit ne besu si duhet. Ne pejgambert ne besu si duhet. Ne librat ne besu si duhet. Ne melazhet ne besu si duhet. Edhe ne saktimin e Allahu xhella wala ne besu si duhet. Me gjitha kushtet dhe elementet sa i kërkojn kta besime. Ka thënë Allahu gjellëvalë në surën e nejmë duke folë për idhujtë dhe se t'i ka nadhuru e arabët urejshtë në kohën e tyre nga ignoranca e madhe, nga padia e madhe, nga e gërsia e cile ka kaplue, nga muzdia, të të Allahu gjellë gjellë lu, inhje illa esme unëse me i të mua. Ka thënë Allahu gjellëvala, këto idhuj, këto puta që ka juve i adhuruani, Këto i kini qujtë vetë ju qashtu Lat, menat, uzet Këto i kanë qujtë vetë ata E kanë kryu e gurin E kanë skalit gurin E kanë gdhen gurin E kanë bëtë të madh I kanë në e për dhe të mdoja E kanë zbukurue I kanë qitë parfem Kanë vendosë rrëtha ti kujdestar E kështë me të meradh Të zhitha këto shkathat Allahu Gjelle gjelelu Inje ille esme semmi tumua ata janë vetë emra sa ju i keni thujt ku është esenca e kësajna sa Allahu thot këto janë vetë emra pse Allahu gjallëj jlalalu ju thot kurajshve ju thot i dhujtarve ju thot pabesimtarve kto çka pi adhuroni ju janë vetë emra zbërthemi kësaj shifot në ata se çish i kanë thujt ata këta emra e kanë krijuar një guri dhe e kanë thujt Menet E kanë kriju një guri edhe e kanë qëjt uze E kanë kriju një guri edhe e kanë qëjt e let Këto emra Janë emra të cilat në vet veti për mbojnë emra të mdoj Do me thonje të mdoja Menet, bujar Let, zot Uze është aziz i fuqishëm I kanë qëjtë këto gurzi, këto idhuj, këto shtatore me këtë emra të mdoj dhe i kanë besu pastaj e Allah u gjele gjelelu që ka thot në Kur'an këtë janë veç emra të thata asë nuk janë të forta ta asë nuk janë bujar asë nuk meritojnë adhurim nëse njeri ju e kryonë diqka me dorën e vetë dhe janë në emrin këtigurit Zot këtë nuk bëhot Zot këtë do në me dorën Allah u gjele gjelelu se ata që ka njerëzit e kryonë prej sistemi të vetë Prej durve të veta Prej është mbeturin e kokës të ti Kjo nuk quëtë zot Kjo nuk meritan adhurimin A dhe ka dhe në Allahu gjellu ala Inhia illa esma Unse me i të muha Kjo janë veç emra Të cilat ju i kini quit Pasaj dhe të Allahu gjellu ala Entum vë e ba u Thot ju Bashk me vëfadar të juve Entum vë e ba u kum Ju Me baballarët e Juve i keni thujt këto emra. Ose haddallahu jalla jalalu ma anzelallahu biha min sultan. Allahu nuk ka zbrit argumente për këtë send. Dhe këtë duhet mundon. Tek termini Allahu jalla wala dha fi wala Allahu jalla wala ma anzelallahu biha min sultan. Allahu nuk ka zbrit për këtë send argument. Çka domethën Allahu nuk ka zbrit për këtë send argument. Kjo është bazamenti i muslimanit. Kjo është femeli i muslimonit. Kjo është tylla me të cilën mahot muslimoni, cila është ajo. Nuk guzën me jetën e ti, me besu diqka, me mendu diqka, me vepru diqka, me fol diqka, me perceptu diqka. Nuk guzën asë njënë për e këtër e sendeve, vetëm se e ndërtu me mbi argument, vetëm se e ndërtu me mbi prov, vetëm se e ndërtu me mbi fakt. Andaj fejë Allahu gjelluar është e gjithë fakte Fejë Allahu të barek e vetanë e tërfë prova Fejë Allahu gjellë gjellalu nuk e gziston në ta palavra Nuk e gziston në ta legenda Nuk e gziston në fejën Allahu gjelluar e cila është të ndërthu me nbi iluzione E tëra është të ndërthu me nbi fakte Të gjitha janë fakte Asni fjale Allahu gjellë gjellalu nuk është të vequme pa fakt Asni fjale nuk zbitit në Quran pa fakt E tëra është fakt Argument, provë Ka thënë Allahu Gjelluana, ma enzëll Allahu biha minë sultanë. Këtë që e kini zb... qujtë ju, i kini gdhendë ju, i kini shënu ju, të nuk janë prej Allahot. E neve dhëtë me pasë kujdes në jetën tonë, që asë një sënë mësë me lejue, me besue, me mendue, me perceptue, me jetue, përvecë se me ata që e ka zbitë Allahu Gjellu Gjellu, që e ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, Përse ka dhënë Allahu Tebare Kjoa Teala Ijet tebiune illëvën Ata e ndjekin vetëm epshin e tëra Paragjikimin e tëra Hamendje Arabot e kanë mendoz gurin Dhe e kanë adhuruhe Dhe nuk kanë pas për ta fakt Mirë po pa fakt e kanë adhuruhe Dhe kur ka ardhë për nga meri Salatu vë selam Dhe ju ka thënë se këto janë dërtimet e juve Këto janë zbukurimet e juve Zukhru fel kauli ghurura Allah unë ajet tjetër e ka qujtë Në surën el-a'raf Se këto janë zukhru fel kauli Këto janë prej zbukurimeve të shëtanit Që ju ka inspiru juve A dhe ka thanë Allahu gjellewala I jetë të biune illë dhanë Këto janë duke i ndjejtë vetën parajgjikimet Ruaj uni nga parajgjikimet Dutë me posë besindari kujdes nga iluzionet Ajo qka ashtë e njohër të kënjërësit Jo, duhet njëri ju më istudiu që shtjët Mi ullumtu qështjit, mi shoshit qështjit Pase ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu Wa ma tehu alëmpus Dhe ju indjekni të kanë mët e shpiritrave të joj Në rrugën e juve, ju thëtë Allahu Gjellu Ala Ju indjekni të kanë mët e epshit Dëshirat e juve, laknit e juve Andaj, në këto ajete, djetarë kër i kanë komentua Këto ajete kanë thënë se Allahu e mëson për nga merin e ti Alejni salatu e selam çë oi dërguar. O penga më. Çamët e tyra, ofendimet e kurëshëve, nënçmimet e kurëshëve, përçmimet e kurëshëve, çka ti bën tyje? Nuk jam me argument, nuk jam me fakt. Kur thot dikush, nuk, nuk ka ashtu. Kur thot dikush, gabim e kije. Kur thot dikush, nuk ka tamam kjo. Kit këto sende. Lejohet mi thon. Dhe duhet mi thon kur njeriu ka prova, kur ka argument. Kurejsh t'i kanë thonë Muhammedit Alehi Salatu Sëlam Gabi me kije Në rrug të gabu me je Ka kap gjinit Shejtanit ka hi në trup Allahu në rujt Sallallahu aleyhi wasallam Njeri u të më ndërshmë që e ka pakja tokë dhe ki qijo Allahu u gjellewale kanë thonë djetartë Me ketë ajet që ka i thotë Muhammedit Alehi Salatu Sëlam Kuj des Dhe ka dale Dhe mos në zito Krejt fjallë që ati thojnë ata Sepse pengamere Alehi Salatu Sëlam Ungushtojke dhe shpirti ti u, u vështishtojke për e fjarë dhe që ka jathëshin ata njërës të pa edukum njërës të pa gdhejndur njërës të sidat ishin mësu me jetu që shja u ka përstatë i epshi i tëre e Allah u gjelluar e ka qukit Kur'an i cili nuk shkom përstatë i me epshin Ki Kur'an është ligj ligj, sigur ligjit i universit Ki Kur'an nuk pranon njëriju me filozofu e në ta Ki Kur'an nuk pranon rena Andaka dan Allahu Jellal wal Ala, wa ma tahwa al-anfus. Ata ndjekin ata shka jo do epshit tyre, si shumica e njerëzve. Kan dëshirë me jetu ç'shteu kone epshit tyre, ç'shtiu harmonizohet epshit tyre me fjalët e tyre. Jo. Allah i ka thënë Muhamedit aleyhi salatu wassalam ku des, mos dito ata flasin nga hamendja e tyre, nga epshit tyre, nga lakmitë e tyre, andaj ti nuk ke nevoj muj të shqetësuar për fjalat e tyre. Gasë njeriu ka nevojë muj të shqetësua për vetë të më përfjallët me argument vetë të më përfjallët me argument pas të kanë dhanë Allahu Gjelle Gjelalu nërsa sa i përket një qështë e tjetër të së në ka trajtu Allahu Gjelluar në fundin e këti ajetit për shumë në ansi të të cekim Allahu Gjelle Gjelalu në fundin ajetit thët e këtën dhe Arabve edhe jo Arabve e të gjithë njerëzve Ju ka ardhë argumenti prej Zotit të të tëre Ju ka ardhë udzimi prej Allahu Gjelle Gjelalu Se ka ardhë kjo ajet Pas këti ajetit që ka thot Allahu Gjelalat Ata i pasojnë e pështë të të tëre të, Allah e përfundon ajetin Jo, atëri ju ka ardhë udzimi Njerëzit në përgjithsi Orvatën mundohën Silët e pështilët Andej e këndej Që të arsjetoj e vedvetën Njeriu në çdo veprim të jetës së tij, mundohet me tëheni arsyetu. Çoft gabim, çoft mëkat, çfarë do të thotë? Pra i uve. Çka mundohet? Mundohet me thon mirë e ka. Mundohet me thon tamam e ka. E Allahu Jellal wala thash, nuk i u shkon për statin njerëzve. Se ai është Zot, ai është rock. Ai është Allah, ai është kresa. Allahu Jellal wala Kur'an, në, Kur në ajetat rrethot, la yusalu amma yef'al. Allahum, synavajt kërkush çka vepron? S'mund të më thon kërkush në qiell apo në tok? Allah, pse e ke kriju qiellin kështu? Dhe pse e ke bërë tokën kështu? Dhe pse më ke kriju mua kështu? Se kjo prej kufrit, kjo prej mohime. Që dunya e thot njeriu, mir po na hahet as dënimi ashpër, dënimi madh. Andet Allahu Jellal, i la yus'al. Synavajt kërkuish ata. Uahum yus'alun, a njerëzit mirë në llogari. Në llogari. Allahu dash nuk ju shkon për shtatë. Tash, njeri ju në gjdo hapë të ti Që ka mundohet me bo? Mirjam Sa do ku do mirjam Në kam disa kabime, mirjam Allah u thot Jo Sa ata i kanë thonë Muhammed a.s. Ti ki arme një fej të re Ti ki arme një fej të re Ata që kanë thonë të në fejna jena Në kanë thonë jena fejnë e Ibrahimit Shikone Së kanë thonë jena fejnë e filanit alonit Dikush pi njerëzve të let Jo Pe ne Ibrahimit alayhi salatu selam dhe kjo e ka ngushhtuar Muhammedin alayhi salatu selam. Ja ka ngushhtuar shpirtin. Dhe ka zbrit ajete. Ka than Allahu xhellahu ala Nahnu na'lamu annahu yadiqu sadruk bima yaqulun. Ka than Allahu xhellahu ala sulet Hijr na yadeena satid ngushhtohet shpirti pe fjalëve tëna. Çikona njerë ka qenë Muhammed alayhi selam. Nuk ka qenë me laçë. Njeri ka qenë. Njeri prej mishit, prej shpirtit dhe prej mendjes. I vequn bre janës Allahu Gjelluar Mirë po fjallë të rëndoj Fjallë të janë të rana Fjallë mundën me shkatru njeri Andaj kujdesë nga gjuha Nga se muadh ibn i Gjebelit Radhi Allahu An I ka thonë për nga meri Shumitë sa e banorve të zjarrit Qish kanë hinë zjarë Nga gjuha e tërra Kjo të gju E ka rëndu shpirtin e Muhammedit Allah i ka thonë E dimë sa të ngushtu shpirti të tijë E din se do ka ngushtuar shpirti. Se të ngushtohet shpirti prej fjalëve të tyne. Sa i kanë thënë, ti ke ardhmë në fe tre, në një në fe në vjetër. Në një në fe në vjetër. Cilën fe të vjetër? Të Ibrahimit. Ibrahim i madh. Ibrahim i pejgamberi madh, baba i pejgamberëve. Dhe Muhamedi alayhi salatu selam ka rënë në ciklet, ka rënë në vështirsi. Dhe ka ditë se Allahu xhallahu ka zgjedhë, në pse i thonë ata këtë fjalë? Ekso më radh. Allahu xhallahu ja ka hedh këtë këtë. Atën ka ndash më arsjetue, ka ndash më arsjetue, cikur shumë njërës të cilët, përfat ke, për të keq, i shfizzoj imamat e mdhej, për gjunahat që ka i bani. Nuk lejojt me shfizzoj imamat e mdhej, imamat e muslimanve, djetarët e vjetër të muslimanve, për gjunahat e tonë. Nuk mujnë me shfizzoj një imam të kalum, një djetarë të kalum, për gjunahat e mija. Ma mirë thë jështë gjunahat, Dhe ndështë e ki maleta Allahu gjele gjelelu Se mu mundu me arsjetue Qështë janë mundu aravët Kanë do nëjna fejnë e Ibrahimit Janë mundu me arsjetue Adhurimin e putave Janë mundu me arsjetue Hajin që e kanë bë bon, Pa tesha Kanë shku në shtëpina Allahut Në qave Dhe kanë bë bon të avaf Të zhveshur, patesha. pa tesha Pa asë një tesh në trup Dhe kan thon këto teshash e kanë bajjuna zgjuon më ofru te çavia. Dhe kanë dal pa teshash, Allahu na rujt. Dhe këta kan thon e bajna se Ibrahimi e ka baur. Shikon ajo mashtrimi baur në në këtë formë. Dhe po, pejgamberi s.a.s. u shënduë. Allahu u xhelua kështajete. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Jo, nuk është ashtu siç po thonin ata. Nuk është ashtu siç po thonin ata. E vërteta është se udhëzimi qartësimi, shpjegimi, argumentët, faktët, provat, kanë arë për i Zotit, se ajo nuk është ashto. Allahu u gjelluar nuk urdron me ba të avaf patesha, nuk urdron Allahu u gjelluar e me ba i badet, i zhveshër. Qëfar i badet e është a i cili bat i zhveshër? Qështë i kam ba arabët? Qështë i kam ba arabët? Allahu do disciplinë e i badet. Allahu do disciplinë e gjami. Allahu do në Disiplin në ibadetet e tira. Allahu xhalla xjalalu është më i madhi të mbyve. Nuk ka më të madh se Allahu xhalla wala. A ne duhet të mos respektohet? Duhet të mos respektohet Allahu te barrek, u te ala. Walaqad jaa'ahum min rabbihim al-huda. Allahu tat, ne riusat do të arsitetohet, sado që mundohet me arsitue dhe me me vllahid vetvetën e tij se mirë ka drejton apo mirë ka tamam rrugën, duhet të shikojë në librin e Allahut, çish është. Dhe me shiku në sunajtën e penghamerit Sallallahu aleyhi wasallam. Pas të ka thënë Allahu gjelluar në ajet tjetër Emlil inseni ma të menne A i takon njeriju Që ta shka e do Sa ajeti madhë shki Njerëzit me morveç këtë ajet Dhe me shku të shpia Dhe mundal në dhomën e ti Asku shvetëm aje dhe zoti vet Vetëm aje dhe zoti vet Dhe këtë ajet të vogël Me medituë Dhe me hullumtu në këtë ajet Cili është ky ajet në surën An-Najm. Fath Allahu xhellahu xalalu, em li l'insani ma temanna, le yirzid. Le njeh diçka thonë se ti je i mirë, je takva, çka thonë. Të gjithëve na thon dikush se je i mirë. S'ka në një herë çka dikush si thotë se je i mirë. Kjo nuk na van do vi para Allahu xhellahu xalalu. Në orkë këtë botë që na thon i mirë je, s'na van do bi. Duhet me shikoj te Allahu xhellahu xalalu si je mi. Anaj me mor kët ajet dhe mundoj me vetvetë t'ta ora me logaritë të tona, me gjunatë të tona, me mëkatët të tona, me gabimet të tona, thëtë Allahu gjellu ala, a jetë i shkurt, Allahu fletë shkurt, fasën, e ka qëtë kuranin, a jetë i shkurt, me argument të madhë, a i takon njeri ju, thëtë Allahu, qëta shka e doaj, shkurt, a menon njeri ju, a mos kujton njeri ju, se këna mi adhan na, qëta shka e doaj, pytje, e ban Allahu gjellu ala, djetarë kanë dhonë, Kjo form kuranore Kjo stil i kuranit Se vjen këtë form Qka do me thonë Allah me këtë pytje Do me thonë të kundërtën Nuk i tako njëri u qatë qka e doaj Njërzit kanë shumë qeife Njërzit kanë shumë qeife Sigur që në surën kef Në surën kef E cila është e veçan të ditës e gjumat Surja kef është prej traditës e selefit Prej traditës e njërzve të partë Të muslimanve të mdhej që të ledzohet surja kef në këtë surë është një njarje veçant një polemik me një musliman dhe jo musliman një polemik një musliman dhe jo musliman një musliman i cili ka zhenë fukara i varëvër si ka dhënë Allah u gjeluala pasuri shumë dhe një jo musliman i cili ka pas shumë e ka dhënë Allah u gjeluala gjiganë në pasuri i galonë sa të doje në këtë dënjo dhe është krenuër dhe ka shku ka polimizu këtë, me këtë muslimanin e kimi spjegu e në Ramazan këtë njari detalisht rezumeja këse njari është se kjo muslimani ka thonë këtina me të pasdash ti Allahu që a ish ka po thu se i beson së të kish lanë që këtë gjendje fukara, ahasham ka thonë muhe shikoje pasurin teme dhe e kamore ka qute bacja vetë dhe ka thonë shikoje, sa kaktu kush është ai cili e donë Allahu unë e ati Shikone ku i ka hiti shime Dhe shikone si e ka lujt iblisi Lojen me ta Dhe i ka thonë Kibesimtari Aja qka ata Allahu ma e mirë Dhe ata qka na jepa Allahu në këtë dunja Së argumentonë se anë do Allahu Asë në do Kjo nuk argumentonë A kena pare në këtë bot A kena pasuri A kena ari A kena argend A kena flori Kjo së argumentonë Munë është me etës Me veturat më të shtrejta Me luksozët më të më loja Me palatët më të mira Munësh me pas jetën, me komoditetin më të lartë Kësë argumentanë sa Allah u do Jehudët, familia e Jehudëve Ma e shtrajit në botë Ata nuk e din sa pare i kanë Ata nuk kanë më pare Ata kanë shifra Ata e kanë altanin e dunjojës Ti ki letra me vler Qa kurdojnë ata E, e humbin ata E zhdukin që që i kanë zhduk prot, Plot për monedave Ata e kanë altanin A do me thonë këtë që i donë Allahu Jelle Jelaluhu Hasha lillah Allahu në rritë Me da është Allahu armikune Allahu Jelle Jelaluhu A ndër që i ka thonë kë A jo të që kanë është Allah është me emirë Që i ka thonë kë iho muslimani Kë iho besimtari Shikone mashtrimi si vjenë Emli l'insani ma të mennë A me në njëri ju të që këna me janë që të që kanë e da Ka thonë Kë thonë Nëse këthejna të zotë i jem Kanë thonë djetarë, si që që ka thonë Nëse, se s'ka besu që ka më këthijaj Nëse këthejna Sigur që shumë njerëz nuk e shprehin Po në mëzlizit në zaktume kalzojnë A ka arë dikush për atje? A këthij dikush? Kjo a këthij dikush imanin të ne ka gjujt për toke Ska mo iman në atzemër A i njeri cili mendon Apo beson, apo e shprej A këthij dikush për atje? A këthi dikush prej atje, do me dhonë se si e musliman Qikoni që qik i ka dhonë O le irrudit tu Nëse këthena të Allahu Ska besu që i këthet Le e gjidenne Kajram mun kallebe Ka dhonë nëse këthena na në i ret Allah i ka me dhonë ala ma shumë Se sa më ka dhonë këtu Qikoni që i ka mashtrimi vërtejt Ti me menusit ka dhonë Allahu këtu A tja ala ma shumë ka me dhonë Hajhat e hajhat Allahu ka dhonë largë është kjo A do nuk ka ayat Allahu xhallahu dhe jalla wala naibuna tarhej bimain thot am li al insani ma tamanna am ndonjeriu qi na kenam ja don ca cka do andaj kujdes kujdes te mendimet te tua deshirat te tua Allahu nuk ta yat ca cka do ti Allahu nuk shkon per stati me epshet te tua Allahu munet me te blocu disa deshira te vogla mirpo Allahu xhallahu nuk e ndrishon te vërteten per as kan per njerëzve nuk e ndrishon te vërteten per as kan Për ul e njezë Allahu E Allahut është akireti E Allahut është kjo dunja E cila është ndërlidhja me këta jetë dhe me këtë jetër A i takon njeri u të atë shka e daj E Allahut është akireti dhe dunja Djetarët gëndhon A mu nëtë me mordi kushtë akireti Pa ja thonë Allahu A mu nëtë me mordi kushtë akireti A mu nëtë me mordi kushtë akireti Pa ja thonë Allahu Kjo është kuptimi A mu nëtë me mordi prej Allahut Mëshir Bega ti në ti më të madhe Gjenetin Allahu u gjele gjelelu Pa në e donë neve Allahu lehen Jo Atar qka duhet me bo Du të mu në nështruhe Du të mu disiplinuhe Allahu u gjelewala Në këtë ajet neve në edukon Se na jena rob Na jena besimtar Dhe na jemi të veqen Nuk do të takon neve me me, me me trajtu Allahu u gjelewala në atë formë Se Ka me më dhon Ka me më plëcu ke të shirjo Emlil insani me të mennë -ula. A mos mëndon se njeri u ka me mërë të qka e dojë, e Allahu të është ahireti dhe dënjoja. As dënjojën së nëmerë përvecën e Allahu të të ka caktu, as ahireti së nëmerë përvecën e asa Allahu të ajebë. Së mund është me mërë kërgjohë, Allahu pa të adhanë me lejën e ti, me mëshirën e ti, së mund është me mërë kërgjohë. A me neve në jetë vetëm në nështrimi betambinj ndaj Allahu xhella xjalalu dheme un e shtru përpara Allahu te bareke wa taara pase ka than Allahu xhellu wala deme gat ayat per vendojm kete fashe te bekuar te Allahu xhellu wala wa kam min malak fi ssemawati la tugni shafaatuhum shei'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu limen yasha'u wa yarda qazan Allahu xhellu wala sa melatja esh nciell sa melatja esh nciell wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu nukë edin sa është numri i malaçeve në qiell përveç Allahut se edin sa është numri kur kush meç Allahu xhalla jlaluhu madri Allahu xhalla ala shume madhe madri Allahu xhalla ala nuk ka mundësi me perceptuaj mendja e njeriut sa, sa është i madh Allahu xhalla ala bumlet këk njerëz të smund me kuptuar Allahu shumë më i madh sa mendjet tona shumë më mos sa na kemi mundësi me fol për ta andet Allahu kam min malekin fi s-samawat Sa me latë që është në qijl Nuk mërë shumë i malë i me latë qëve Qëka dhëtë Allahu u gjellë e gjellë Sa me latë që është në qijl La të gni shefea të humë qeje Shefaat të të të rëzban dobi i kurgjon A e dini sa me latë qëtë Bojnë dua O Zotë mësit dëno filanin Zot, filani, O Zotë mësit dëno njërzit A me Allahus që ja u merë parasish Që ja u merë parasish Se Allah u vendos vet Allah u vendos vet Këto ajete Këto ajete ktoajte na ndërtojm besimin e vërtet. Na smujna me mor por vetë sa Allahu më dhan leje. Sa më laj që i lut Allahun, o Zot, o Zot, o Zot, alla nuk i përgjigjet. Edhe na, në një herë, çka tha pejgamberi alay salatu selam, njëri prej juve i çon durr te qelli, o Zot, ban ma këta, o Zot, ulzo ma këta, o Zot, ndrejto ma këta. Ka tha më selam. Ushqimi nuk ka haram. Piene ka haram. Veshja ka haram. Fa anna yustajabula. Çishmi u përgjigjtë na. Forca duke i krin. Disiplina me Allahu nuk e ka. Haramet i shkel natë ditë, çish miu por djiz ktheina. Ande thava kan min malak samela cha nciell, Allahu si pordjixet. Pasa ka than Allahu xhe, illa min ba'di an ya'dhana Allah. Por djixhet vijn pasi le, t'jape leja Allahu. Andaj, s'mundet me t'nimu dikush veç Allahu. Këput t'i shprejsa, këput t'i shprejsa Për të gjithë dhe përveç Allahu gjelle Gjelle, gjelle allu, pas ta ka dhenë Allahu gjelle allu Lime një shë u e ardba Përveç ati që ka Allahu është i knesh me ta Dhe dëshiron Dëshiron Allahu më ju përgjigjë Dëshiron Allahu gjelle allu Që t'ja plecoj e dëshiron E t'ina këta e në ajetët e të të zratë Allahu gjelle allu Ne edukon në përme t'yre Se e vetë mja lidhje e jona E vetë një shprejs e jonë është Allahu gjellë gjelaluhu Madrija e ti ilë rëcija e ti ilësum Allahum gjellë gjelaluhu Qa Allahu të barëke u të alët Në e mushe zemë në tonë me iman E lësum Allahum të barëke u të alët Qa Allahu gjellë u alë Në e bojë për njëzë dhe sa të disiplinohën në ما الله تبارك وتعالى نظري متتي فرضتتي الاسم الله جل جلاله ان الله جل وعلا دري جوي من نطن من فلان هتي من فلان النبي صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين